أنك عملت من بكرتي، إلى البال مستحضرتي في ذهن، مجاناً، بالإستعارات التصريحية الأصلية ذاته على الصوت. La bil kinayati Katanya <tuh> Dan ketahui ulimu ayyuhal mu'attab Bahawasa menggunakan isim-isyarat Sewaktu kelimah isim yang menunjuk atas Tunjukkan Isyarat guna sil al-fazi <tuh> pada segala lafa ini dikatakan musyar ilah menggunakan isyarah sil al-fazi yang pada musyar ilah yang ialah lafa yang mustahbarati yang disilarkan hidup hidup itu khaba'anah majadu Paknya maja sebab poh dengan nak azza israr ni, ya kita tunjuk kepada orang yang dapat dengan bacaanloh supaya kita dah baca tulah kata bila kata ini tunjuk kepada suatu yang tertentu. Nah ha, tiba-tiba di sininya ini ini kepada lafa-lafa hak yang Allah di dalam hati. Aa itu isyarat tu gitunya kepada lafa-lafah jadi sila dalam hati. Itu tanya majaz. Diliz i'arat at-tafrihiyah dengan isti'arat tafrihiyah lagi pula al afliyati Aa dia pasal akal. Alal atahi atasan ya apo. Ha ni istilah ilmu balaghah pula dah. Ilmu, ilmu ma'an Itu ilmu membayang <coughs> La bil kinayati buka, buka majak bil kinayah Tak Majak ikti'arah ha, Dia bahasa penyelah apa, apa lain Seperti kita doa misalnya ha, Kita mengaji bila-bila tahu kita nak masuk Mengaji dalam ilmu khah tu Kita ambil isteri lebih kuat Seperti kita kata Haa Seperti kita kata aa ha, aku leha ayyiman nah naklah jadi kita punya dia harimau harimah aku lihat lima aku tengok lima ayiman ha, duk mandi aa ha, di dalam tandas bilik di jamban macamlah jadi sebut kelima iman ni kita sebut al-asalarah binata yang maklum nah ha, asar makna hak tipinya tapi di situ bukan makna hadis ifcha pakai makna orang yang bekeu ya, ya ke dempet ha, orang beket ha, tak kala tu ditasbih ke orang bekeu dengan harimau ah ha, lepas ketenyelah pahaimah tu wak kata aku liha harimau ha, yang sedang makan nabi ah ha, masa tu itu karena yang menunjuk kata Uh, lahap harimau di situ bukan makna binasa yang maklum tu makna asli dia ya. dibaca makna pinjama ah uh, depanggil istiarah pula Sarada kita pinje pinje cuba <coughs> bagi kita pinje bukan bagi hakikat kita pinjalah ah bagi kita pinje uh, Mutu bukan moto kita kita, kita, kita pinje ore tu ada pinjam anu tu laap harimau laap pinjam Atuh ha, asal makna dia asal aja bok binasa ya maklum tu. Hmm, tiba-tiba kita punya lapan hari mau dipakai makna lain. Pakai apa bok? Dipakai maknol wedek. Okay. Ha, dia apa ni? Majak, dah tu Tapi ia kena ada kerenoh lah. Kerenoh tu bukan senasik. Apa lima mana senasik? Asik ha, jadi kerenoh kata. Bukak, bukak mana hati. Ya untuk kita punya esmat algo kita masuk ke pak dia ni. anak tumbuh tu pernah mengaji ilmu al-bayad cakap pak ni, ni kemudian pak di sini munasabah macam mana ni munasabah di sini tak kalah misalnya kata waharihi urjuzatun dan bermula ini apa ini dia kata ikara kepada lapah hidup silah dalam hati misalnya penyagat dia nak karya kisak dia tu dia kata inilah inilah tu betul inilah ni tunjuk ke mana tunjuk pelapah hidup silah dalam hati Ha, kalau belakang tu, hidup pakai isyarat Dituju kepada musya silat Lapah di silat tu Majak Nah, ha, Itu dia Bil isyarat tu Dengan isyarat tu nama silat Dengan majak isyarat Tasrihiyatul asliyati Haa Nah Tukung alal asahi La bil kinayati Bukan majak bil kinayah Lah ratah bil kinayah Atas pada bil isyarat Bukan majak bil kinayah Dah dalam keadaan itu ada kila lah kila kan lima jama Aku kata begitu. Aku kata lah <sang> belkinanya. Hal la kau ni mukhalifan. Hal kadaku yang menyalahi akan Man za'ama mereka yang telah sentuh zaman ya jika akan demukian apa demukian? Ah ya itu demukian majak belkinanya. Ha, dia kata majak belkinanya. Aku kata bukan Bukak samajak belisih Allah. Tahuraiatana. Ah ha, tengok ha, dia tadi kata wa ta'riru si dan bermula Ah menghuraikan makna isti'arah tasrihiyyah tu begini katanya. Anta qula bahwa anta kata su alfazul mustahdaratu fi zinn kita tasbih lapa harimau ditasbihkan harimau ah ha, jadi tasbihkan apa seorang dengan harimau ah ha, ni pun dia tasbih apa lapa yang istilah dalam di hati tu kita tasbih bi muzarin ilaihi mahsudin bi muzarin ilaihi mahsudin kita dan mencari ah ha, ditasbih ke lapa hok dok tilam dalam di hati dengan musdarilah yang didapati dihat jadil bapur inilah inilah, ni ha, inilah kita layak tunjuk anilah kita mu anilah ha, dalam mu anda tak apalah hak tu abenda maksud kita pegaya kaliaca kita pegaya ha, lah kita acak ada anilah kita mu anda ha, tak acak ini anilah kita mu anih ha, apa yang maksud ataupun kita pegaya kaliaca anilah mu jadi apa yang cara pada mana maksud tiba-tiba di sini, inilah apa ni lah lapah oh, di sila dalai dalai dalai dalam otak haaah, ni tunjuk kisih tu tunjuk kisih ni ini. ha, inilah apa ni lah lapah ya, di sila dalai jadi kita sedihkan lapah di sila dalai otak supaya dengan benuh dapat macam tu tak boleh tunjuk ni lah Ah, alam saya haaah, tu dia tiada ya, kadang-kadang, kita pun punah supaya Allah yarham, kita Allah yarham supaya bahkura tak ada eh bila dia berkasiak masalah, dia tanya Mana nak Menah dia mana? Ni Dia buat dia Ha Dia -ha, lelah ya di. Nanti dia nak dia ah haa Kata belah tu masalah tu masalah gitu tu Menah mana? Ni ya di. Dia tunjuk kepala ah, Ha haa Ha haa Tak ada lepal lagi, hari lagi tak ha, dia ada sini nak dia Ha apa -ha, tengok Ha, jadi Dia tunjuk main sini apa Habis-habis silah Ada lagi Dia tu Tumpah benda lagi tak ni dah Ha ni kadang ni Mana lah need, ni Kitak ha, ha, ni Haa Dia tanya maksud Mau main mana Habis-habis silah Main dalam kitak ni Haa Ni sepak Kat kitak-kitak ni Haa Maka ini apa panggil Misal silah yang maksud Boleh tunjuk Ni bila tengok Haa ni Ada pun Mana Ni di dalam kepala Mana lah tu kita kisah yang lapar Habis silah Dengan benda maksud Haa tu nak baca. Ah ha, tu apa majak lah. hmm. <tuh> ni? Majaklah. Hmm biasa musharilain kena dapat dengan pancaanra di haddatil basari. Ah ha, yang didapati dengan pancaanra, terlihat. Ah ha, depa yang benar mah tu. Ah nah. Di janiah ibad, bila nak tasbih dia kena ada jam ni. Ah eh. ha, tu tetap kata orang ni super renom, super harimau Ataupun ha, pada apa? Jamak dia ataupun dia kata lain wajah sabak. Katanya juga wajah sabak. Bila kita nak membanding suatu dengan suatu lain dia kena ada wajah sabak. Dia kena ada jamak perkaya yang a ha, boleh menyerupai antara itu dan ini gitu. Dia panggil jamak. Dia kata, Amu siapa ni mak apa dia? Pak tuan." Ah. kami?" Apa? Malahani. <laughs> Juk ah ha, bekaya dekat bersih kaya malam hari ni pokok ni harga hmm, main tengok ada dekat situ. Delak hujan tu kebetul-betul dah hujan tak turun lagi. Namun ni tak kami betul-betul ha, tu dah bersihnya kami pehak jambak ni malam hari. Ah dia. Ha memori tu kuat-kuat apa kita temulah. Ah, dia tuik balo le tu di pun ni macam semua ni tuik pala, le semua pakai mesin le dah. Ah, moni Allah, pasu, ye kalau jadi tuik di jamah. Ah, dia pengin <coughs> jamah. Ah, moni tu, teh hanya semua jamah lah pasu. Ah, dek. Ah, kalau tak cepat nak pasu pasu bulan jadi pasu, ok lah, negeri dia. dia ada jamah semua dek. Aidek. Ha, sila terhadap itu, maik sini. Jadi kok mana boleh dibanding di tasbih lapar tu, sila ada lagi dengan musyar ilah dapat dengan bacaan dramata tu? Dijani'i anna. Dengan jama'i, iyalah dia ya, panggil ibasalil fayah. Dijani'i anna kullan. Dengan jama'i, bahawa setiap-tiap. Ha, setiap-setiap dia pada mana? Kullan ay minal al-sadil mustahbarah wal maksud wal mujar ilaih so, <tuh> maksud tu mu'ayyan ha, ditentukan haa tu dia tu betul jadi dia berdekat, ni dalam kitab ni haa kita ni tak ada lagi kitab ni ha? mau ha, mu'mid mana yang main lah ni ha, nak tanya apa itu bukalan ni haa jadi ta'yin netulkan kita ni haa tu ini ditentukan tunjuk ha, poong macam tu lah haa tu dia lepas tu ha dia tentu ditunjuk bawah Dari otak tasbih pada pihaknya pada pihaknya dia pihak dia -pihak ada tanya membentuk ah ha, yang ditentukan sudah tasbih sudah dah sudah balik sudah dah kalau kata lagu tu dia tak panggil madah dia tak panggil tiarah si hai tak panggil madah kalau kita kata penuh ah ha, mu total 5 ha, dia panggil tasbih mu total 5 ah ada dia panggil panggil wajah wadasabah Uh, bila kata nak terjadi nak berjadi uh, majak tu nak pergi jadi majak acara dia kena kata lagulah. Kalau kamu serupa lima dia penyet tasbih hadas wajah bab. Tak dukut lagi rukun dia. Kalau rusuk dia penuh ya. Uh, engkau itu seperti harimau pada backengnya. Ah uh, tapi buat baik, dia dukut. Pasal apa kata, kata? Mu dukut imak seperti. Ah uh, mu ya penama syabba. Seperti Ataupun serupa Itu adat tersebut Seperti harimau Itu menyebabkan Dekan atau wajah apa Itu untuk hukum Ya Pak Itu mengajul oleh ilmu ibadah pasti tu bila buah Kepak so, Haa Mung kukau imam Tak ada Dekan tak ada kata Mung kukau imam ha, Ya Rika Wajah dapat Lepas tu seolah lagi Buah ha, adat tersebut Mung imam Itu yang panggil tersebut Bagus Nah Yasa hukum ya Pak Mung sumpah imam Baikannya Itu dia panggil cukup rupa dia Mung muntabah Rupa Rupa Rimau Muntabah Baikannya Itu wajah sahabah atau pejaman Cukup rupanya. dia Terkadang kita buang Mung sumpah imam Sekejap dikit Agak wajah sahabah Buang saya pula Mung imam Itu kita cipu balik Tak banyak Kita berniang padu anak panggil syarat, dia kena kecek lagu lain Kamu? kita tasbih ke soleh ke dengan iman satu dia kecek tak ada kecek bua mau mau bua musabah abik mutabah ha, ah bua musabah abik mutabah aku tanya lima dok ada nak jawab kalau kata aku tengok tu pua iman aku kecek tasbih tu tu aku tanya lima dok ada nak jawab satu bau kecek tu tanya aja ah itu kena masuk dalam ilmu saya ah ha, ha. nah sebab itulah Nak ilmu ni banyak Tunggu kita secara Sebab kita dah menghadir Dalam ujah membentuklah Lahmi Allah. Allah Beber Nak cek mana lagi Lebihnya, ni Sebab tu kita jangan Terolih kan Yang lain Dalam kita dah menutup menjadi nak ti mengganggu Kila fala Apa Bija ni'i anna kullang Bi sanwin Sejati mubah ilah Sanwin a'iwak Dijami'i anna kullam A'i kullam minal alfadil mustahbarah Wal musyari ilayhil mahsus Antara tiap-tiap itu Mu'ayyanu khabar anna Sudah tasbih Wasu'ira Dan dipinjamkan Baik-baik ini siara Dan dipinjamkan akan Ismul isyarat Dibniakan akan Isi isyarah Minal daripada musyabbah bih apa musyabbah bih di sini? Yaitu al-musyari ilaih mahasud nah, kerana musyabbah bih di sini kita punya ambil isyarak kepada musyabbah bih punya di mana? ustu'ira lil-musyabbahi dibuji kepada musyabbah apa musyabbah? al-faz musyabbara supaya so, kalau musyabbah tak meninggal nah, asalnya kita cacah penuh dulu cacah penuh dulu Aku tengokmu mu serupa dengan 5 pada backeng yo. Ha, ah tu kaca penunjuk. Lepas tu kita buat kotak ni, ah ha, kita kenal kan? Ah aku tengok antau serupa 5 buat dekat ni Ah aku tengok engkau tu 5 tu, tu. aku tengok antau 5 tu. Ah tu <tuk> dapat ni kasih diwarnai. Ha, nah, lepas tu kita boleh lah kita Bu, aku tengok lima. Nah, hairan lagi. Mulak. Deh. Ah, kita kita kita aku, ambil sikit kita mesi alam. Aku tengok mai-mai sesuatu ke emak-akak kata. Aku tengok baik itu supo lima. Bagaimana? Ah, deh. Aku tengok cawak-cawak lima lah. Sini ke emak-akak lewat kedai. Aku tengok baik itu seperti kata ka pun aku tengok dai itu seperti atau lima atau serupa lima begeng pada begong ah ha. habis catak ini catak asli ah ha, catak takut nak buat buat mau begong buat di Sabah ataupun jamak buat sini aku tengok dai serupa lima salah ada dah buat itu nak buat pula sikit buat adat tepuk ah kan aku tengok dai itu lima Ah, ha, begitu tangis aku balik. Pastu nak buaya bolaan? Buaa bisa babi. Buaa bisa babi. Ah, beriak. Buaa bisa bab. Buaa bisa bab. Inya, buaya darip. Buaya darip nak pusing dalek. <laughs> nak pusing dalek, jadi kasus so, tu gak nyakit kat sini lah. sini. Aku tengok lima. Aku tengok lima. Hak tadi buaya bola. Inya, aku tengok lima. Di sini, kalau makna asli, saya ingat imam menatihkan maklum. Tak, murah kita bukan mana? murah kita nak banuh. Saya tu kena orang ikan renaf. Aku saya ingat imam tu agak. Ah, orang ikan ha, asli, sebab saya nak jadi ikan renaf. Kata sini, bukan saya nak imam aku. Haa, eh, nak tu? Hmm, serius. Nah, dia. tu lah. tiak-tiak masalah yang nak buh, tu tu. Kadang-kadang kita boleh saya ingat sendiri. Haa, eh, selalu. Tak apa, tak payah buh. Saya ingat tak ada ubing, hati nak badan buh. Dia mudah tak heran sekali pula. Azab tu burung pelakong burung zakarah tu. Terus tengok tu. Ah, di depan tengok dan ngaji. Kita tengok. Luar macam tengok ipain ta'ah, video tengok kita. Video tengok kita. Ah, leh dia dapat terus tengok kita. Ah, jadi antara lain. Kenapa bukan atau dia tengok? Aa, kita tengok. Ah, sebenarnya tak apalah. Ah, dah sedang dia tu ngaji tu. Ah, nampak tak anak-anak tengok sekali lagi nanti nah, agak ah, ah, ah, dia pandai tengok kan dia. Siri ada makto tu senang kita. Ah tak nak jawab tu. Toddenat dadalah itu. Atur khabir. Allah saya tak faham dong dong. Ah dulu Nah kena ada. Nah kena ada orang tu Hmm tu dia tak banyak positif jadi apa aja ilmu tak jangan dia. Nah baik. Ha patak eh kita ada tanya-menanya. Cuba kalau serumu, cuba tutup. Kita tengok ada apa tak faham, kita tanya. Kita tanya. Ha nah. Ha dia pergi payah nak uji jadi dihadap eh kita tahu. Oh. oh, tak tahu. Ha buka dia ada ni air ni nak pada tengok dia tak benok pelak-pelak apa. Ha dia dia deh. Ada ada ada. Tak ada tak ada wayak lagi. Ha tengok. Oh, um, ayo. Hmm, seriau. Ya. Ha baiklah. Sudah pada situ definnyakan la pak ikut dicara man hadza hazihi kalau tu muannaz ka pula kitu pula demo saya kita Ini soal tok lah Luar luah tu kalau ini bicara pada muannaz dia kata dengan hazihi kalau bicara pada muzakkar dia kata dengan hadza saya kita ada beza ini nampak dah kita dah Uh, lalu la ni dipenyakan ke isyarat daripada musabbahi atau musabbabi ya'ta al alfa alfaz ayatu al-zikar ilai al-mahthut musabbabi. Pennya diri kita apa? Dipenyakan untuk musabba. Ah, uh, kepada musabba. Apa? Alfa mutahaddara. Lalu tu kata tadi ini la, apa inilah? Ayil ha, al-alfaz al-mutahaddara kada ke isyarat. Pennya adalah ya dipenyata jika Isi isyarat klik pada al-ghadul itu dia panggil majaz isti'arah. Ha dia untuk tu tu ala tarikh pilih isti'arah tu dia panggil ha, atajanah isti'arah nama ni istilah dalam ilmu bayanlah isti'arah at-tasrihiyah dia panggil tasrihiyah kenapa? Karena muntarah dengan syubuh musabbah. Ha tu dia apa dia? Hmm. Ah ha, tasrihiyah kalau tak nuh gak dia panggil syubuh musabbah. Ah buku macam be. Aku tenok lima aku macam bah be. Ah muka dah lima sebut sebab di panitia sejarah tafrihiyah. Aku tenok lima kematian aku. Ah tak ada gin tak ada nak ikut atau to ikut kata lima binatang atau tipak yang berjalu Ah tak giro nunlah lah kanak kerana macam api dari. Ah di mata kita soreh dengan macam bah be pasal sejarah iya Al atliyah Ah, Al-afliyati Al-abari fili si'aratu Al-afliyati Ya ah, taba'iyah ni main pulak gitu, Dia panggil apa Iktifak dia daripada manda Iktifak dia daripada iktifak Haa Dia berada apa yang menitabak ni ya Tendek kata ah, nah Untuk kita nak ikhtihak si'aran ni Kita kena tinggi masuk Haa ah, Dilala ilmi bayar Haa hmm. ah, Baik Selesailah daripada Bicak-cak-cak hadihi ada cak saja. hadihi sahaja Kamu pula Urjuzatun Wahaihi urjuzatun Laqabtuha Jauhara Tata'idi Kodhazabtuha ha, Jadi dengan bentuk lagu ha, nah, Kita jadi dengan bentuk lagu Jadi ada minat lah. Jadi buat ke gemati si? Cuka hati pula ternak. Haa, apa? Ah, itu dia, dia. Katanya Urjuzah ni juga. urdu zah. Aiman zumatum min bahrir. Itu eh, ni lagu tu. Haa, ah, cakapkan bentuk lagu. Haa, ah, nak, nak nak lagu ni pernah ada. Bimbeh wazir. Soi tetap mengaji korang. Limuh ni wazir. Po, wazir po. Dia ya, bimbeh ya, gila. Istasraja. Haa, bimbeh mana ni? Tapi wajah pok, itu apa alah? Oh, tindeng hati. Ah, ingkau tu, ah, wajah mana tu? Nampak itu, ingpa alah, wajah ingpa alah. Ah, tu dia. Nah, ah, hidup sama. Ah, tindeng mana tu? Tindeng hidup sahala. Tu kecil lekorah, bila kita mari bersenar lagu ni, ah, tindengnya lagu pun ada nama nama nama lagu. Aniapani pakaraja wajahnya macamana wajahnya banyak kali kata mustafinlu mustafinlu mustafinlu mustafinlu ada membantu wahabi mustafinlu org jazan mustafinlu nak kop tuhah ada tak dia ada tak lagu dia tak nak nak apa hanya berkata dia betul lagi apa lagu ko lagu Apa lagu ko dia dah pun dia mengaji lagu tahu lagi hijaz juga lagu rap lagu qabah. Ayat dalam lagu dia. Kita belajar. Ani lagu qabah ha? nak hajis lagu pula ni. Di dua ayat nak hajis lagu kau pula, ni. lagu nahwal lagi, jeja lagu. Rah macam-macam panggil juga dia. Hmm, tu dia. Ani nah, pun lagu pun nama nya haraja. Ha, dia panggil izza ulul mustaqbilun mustaqbilun mustaqbilun kitab marrah. Ane ha, kali. Eh, ha, hak kita do apa tu? Hak kita do apa hak kita ada, selawat tu? Hati-hati si e juga. Si e, si e Hati-hati-hati Ah, haramah Haa, Ah, bukjar. Haa, dia tak ikut ni lah. Dia berdua-dua berdua kat 4 kali ya, semua. Ba'ilatun, ba'ilatun, ya Nabi salam alaika. Ah, tak. As-raqal, ba'ilatun, ba'ilatun ajran qul badru alaina adu lafih ah tu dia hauduka waqin mubarak wa'ilatun ah tu dia ada pun selawak burdah tu itu bahar bathi Tafilun fa'ilun, tafilun fa'ilun Alhamdulillah ila abu'idihi badalat Haa, lagu tu Haa, tu Haa, ni nak mustahak buat perdah tu Haa, dia dia Haa, ha, masa ha. ha, ni kita buat pelawak Pelawak lagu fa'ilatuh ni Hmm, lepas tu, Nak buat pelawak perdah Haa, pelawak perdah dati Haa, bahag, bahagian Dia boleh pergi banyak lagi Haa, gaya tengok je, ya, lahjah dia je Nah Ha baiklah. Jadi kata ha bila kita tak jadi panak terawak berdak travel ada gerangan lagi ha nak terawak berdak ha boleh kita macam takkan jangan kita bua dulu. Ha nah ha tadi aku boleh buat terawak berdak. Ada kitab dia jadi syarah betul-betul mesti temu ni pola azhar. Masuk dalam azhar, dalam buhun ada dua kitab-kitab kita yang oh syarah berdak. Ha syarah kitab azhar Nah, tidak ada syarat Haa, <tuh> ah, baik Haa, nah, kita tengok Urjuzatun <usuh d> zatun Haa, <aayman zumatun> nah, maknanya Sini hak-hak-hak nama -ha -ha ni Kalau musnah kita matah musnah kita ni Dia buat bentuk nazam, lagu Min baharir rajazi Daripada bahar Nama lagu lah, tak baharir laut Daripada bahar rajad Yang sawiratul hajmi yang kecil bagi hajam maknanya gering kita ni kecil saja ya muat sebanyak mana ni PN ni adiyatuh a ha, segala baik dia panggil tak panggil tukar ha. eh panggil tak dapat panggil paip paip dia tak ditutup dua paip adiyatuh di berapa paipnya org dia dia ni ialah mi'atun wa arba'atun wa arba'un maksudnya ha, ya. ha, 344 lah 344 paip ya Ah ha, kalau kita betul nak hapal matan al-Fiqh punya 100 tu ada belajar istinap. Hanya tak apa aja. Ya. Membaca ni teh dan mudah ribu kita hapal ingat. Nah, kita the al-Fiqh kan ibu baiknya. Kita hapal bahan ni dia betul baik. Mmm, enggak tapi tak ingat juga kalau tak hapal. Mmm, jadi apa hapal <gulitulah>. hmm, tak serah kau baik. Ha nah, nah, ada lah. Nah, aku Ah ha, baik, lihat tu Pak Ulu Pak. Dinaan adalah ennahamika milir kata lihat tu Pak ini, ini kita berlaku atas bahawa nyohabil ordozah ini daripada kami neraja. Ah, jadi Wa aja wa wacaman, wa tu wacamanuna. Oh, dan boleh panggil juga 288 Nah, ini dia panggil, ini bina'an ala'an laha mi masyurihi, masyurir raja. Kalau kata masyur raja terbaik, dua puluh lapis baik. Dia siak -siak lah. Dia ada satu baik, dia ada catar. Dia ada pada ni, dia panggil padrul baik. Ajuzul baik. Ini seperti, wahadihi urduzakun lafafuha. Dia panggil padrul baik. Jawharat itu ini yang kau harus jaduha ataupun adik ibu. Jila kita berjaya, ha, kan? Anu pangi, anu ha, pangi kata mas pur, ha, Raja puru ha, satu setar, satu setar. Ah, ha, nah, bit dua puluh ah dua gatu pak puluh pak setar. Ada satu bit dua setar seterul awal, seterul ah, seterul sani. Ha, kalau tidak setar setar gitu kan? Haa, jadi 288 lah Haa, kalau bila baik maknanya 2 sesat 1 baik Dikatakan uh, surdan so baik dan juga ajur baik, tak apa buat 1 baik 244, tak apa Haa, hak ni kena gimana ke mana ni? Hak ni kena masuk dalam ilmu aruf Ilmu aruf ni tak ada sebarang jujur ha, tak rasa ni tak rasa mengaji ha, Tak rasa mengaji ilmu aruf tapi alhamdulillah kita tengok-tengok semua tu jadi perhati kod dia. Tengok -tengok semara, hmm, dia lihat. kita boleh tengok dah perhati boleh kita buat perhatian belajar timbal diri tu di dalam Jawahid, Jawahid. Ah apa nama Jawahid ni apa? Ah, tamrin, ujian tamrin. Ah di situ dia ada bahah, ada perkara ilmu Arab aduh dia di sana situ nampak hmm, cara-cara dia padahal dia, dia ada panggil pula danak ha, ah panggil dia ni panggil WhatsApp ah dia dia panggil siapa ha, ah ha, dia panggil ha, dia ah itu kena dia dari ilmu arut lah ah siapa yang lupa dan minat ha kayulah fa <tuh> ha, baik fa fihi maka ada padanya pada qawli ataupun pada kalam munnah qurdzahni fi fi qauli al-musannah urjudah ni ataupun kata mudah fi fi qaulihi urjudah taribun ada mendendam menggalakkan fi taatiha pada mencapai ganjarnya hm. jangan rumak dia aa nin jihati nak dari segi mana tu ada menggalak Ada menggemak Dari pihak keadaan oh. ha, Keadaan Orduzah ni Menaruh um, kemana Dia gini, tengok kita mengapa ke? Kita kita apa kat Budak-budak belajar duk ni apa Masa dunia, pasal, niapa, niapa, alpiyah, masa, ni, nah, apa dengar ni ya, anak, apa Alpiyah, pasal ini Dia punya lagu, saya ni Tak nak nak nak nak nak lagi Kalau dia panah, jadi juga Dia panah buat, dia panah ya, jadi Dia ha, nak ya, nak lagi, saya lagi Kalau Alah, ha, lagi dia tepuh sendiri. Jadi, ha, kalau pandang lah. Mata dino lah tu. Ha, mata inci Tapi dia kalam Mak nice Maka dah dengar tu, dah pernah Pak Alpiyah tu. So, oh, kuasa so, ini. Apa rasa? Jadi mana kata hati tu kisah. Hmm, macam dia. Haa. Haa, sebab dia tu, bila kata hak dia ni. Hak dia nak buat ni, ialah korjul dah. Jadi satu, satu galak dia buat Haa itu nak suka daripada mencapai pianya kia urjuzah dari pihaknya nazam sebab li anna an nazma yana bawa secara lagu a'zab wa ahla a'zab wa ahla kenapa yang siapa ada a'zab kalau air ni air yang tawar tu lebih sedap ha dan kenapa tu tengok kita minum air minum air dah kena ku tawa oh sedap -ta minum air oh sedap nah tu ajak ha, <äche> ha ya ajak ke mana apa nama ni dia panggil tawa tak mana no? hmm tawa kata -ta tawa takut saya lagu lain nak tawa panggil tawa ha tengok benda ni sedap kerana lagu ni sedap tengok kita minat dengan lagu ha ada lagu apa tokoh ada ada dia dia dia Haa, bubik lagu cimu Bisa je, ya, habis lagu aja Haa, duit-duit Hmm, kerana lagu ni Tak ada awal, ya, tak susuk Pak budak tak keliling Dia pun nak hanggit, hanggit, hanggit, hanggit Haa, dah ibu ya, je kan ya. Haa, ni kata-kata lagu ni Jadi hati susuk Haa, hati susuk Haa, hata tak pandai nak kata lapar lah, pun Nginuk je ya. Haa, ha, nak kata tak anak Haa Tu dia dia ni lagu kuat benar. Ha rakyat tu jenis lagu ni menaik. Ha tabik sedi dia Ya hak dia mata je nak carok ilmu tu ke depannya kecekkan lagi. Ha gini patut patutlah apa. Ya kerana nazma ah wa ahla lebih manis oh lebih sedap lagi pulak manis minan daripada kalangan asar ni. Betul. Hmm dihiyo. Asal baik kita kata keluar masa kita penemunan anak-anak tambak kita ni tambak Sengaja kita ni Lepas tu keluar ni Sebab kita ambil bahagia Berapa saja hidup dengan diri ni tak payah lah Ambil bahagia lah Hantar kita, kita katuk kat kita ni Kita orang tahu ni buat perubahan daripada biasa Biasa kat kat kat Kelit lah pas kelit tu kelit Haa oh. ah, Ada tu hari tu habis ni, Nah diri Nah kalau begitu Tau ni tak ada perubahan kita kita pak bukin kita besarkan pola anak menolong nak buat kita atau buat gitu kita punya mari ha tuhan bagi kita kita buat nak apa namanya nak itu bukan di anak cuba nyapa kon nak ke poso dia nah seterusnya dalam suara tu bila pak itu, anak boleh main di lege nah boleh tengok rumah tak tak letak boleh tak semua kita sepalo hai begini saja kena benar mm dia apa pastu kita ada jadi benar para faedah ha nah a a'zabu a'zwa wa ahla min an-nasri ta satu lagi tarribum fi sa'atiha min jihati kauniha min bahri ar-rajali dari pihak keadaan nya Dihak keadaan Urduzan Daripada Bahar Raja Dikalangnya lagu-lagu sebelah tahunnya Ada menarik lagu Raja Sebab apa? Li'annahu ashali min gairihi Sebabnya Bahar Raja itu Lebih mudah daripada bahar lain Daripada yang lain, yang lain pada Bahar Raja Gak apa lagi? Minal buku Banyak lagi nama lagu-lagu dia Bahar Mabdiq Bahar kawfis Nah Bahar basi Bahar kawif uh, Bahar wafif um, Bahar kameh uh, Bahar mutakari ah, Banyaklah Banyak ada lagu dia tu Haa <coughs> hmm. ah, baik Haram <coughs> lah <bahay. coughs> ah, bahal muzistah bahal muzistah hmm. Banyak nama-nama dia tu Ini ah, penat cuma ketujuh Dalam isimah arut nah. <coughs> Jadi Banyak-banyak bahar tu Bahar rajah lah Banyak tu Pak Tuhan dekat-dekat tu tu bahawa wafin Bahawa kami Bahawa wafi ni Mufa'alatun Mufa'alatun Mufa'alatun Mufa'alatun Tak nak dekat-dekat Haa -dekat. Allah suka siapa yang kita semua dah dapat tahu Jal'isru numin sya'bana walillad tu bahawa wafi Haa Nah Lepas tu bahar kami, mutafa'ilun Itu adalah dalam perjanjian Haqibol ilahu karamatan li muhammadin Haa tu bahar apa tu? Bahar kami Mutafa'ilun mutafa'ilun mutafa'ilun Tabun takibul ula bihulahu Haa haa dia Deh, betul oh, nau Lalu cikmulak ni, katuk ni main ni Mutafa'ilun mutafa'ilun Haa, tu tadi gitu kan? Laku lagi, kena lagu tu, tak? Tak kan eh, ya? tu ha. dia. Ada lagu lagu gani dia kata wow wow. Ah. Oh, dia dia jadi lagu lagu gani. Oh, tak lagu gani. Oh, wow wow wow. Oh, tak. Awam baru juga selagi proe eh. tak naik mana. Ah, ha. kalau dua, dua, dua, berok, eh. tak tak jadi ikut proe. Ade, apa dengan dia tu? Ah. Ha. <tuh> kalau tidak kita klik dulu pada lagu dia nah, lagu bahar-bahar dia. Ada ini? Itu lagi yang saya ingin bahar buat. wa bahar kami. Nasa bunca. Ibul ulali hulahu. Kanda jadhan. Nah. Ini nah, yang saya ingin bahar kami. Hakudwal ilahu karamatal muamma jin. Aba'ahul anjada. Komal lismi'i. Sarakut sifat. Medaba'u luh. Ada. Sarakut sifat. Aba'lan yusif aruhu. Tapa ha, ilum, tapa ilum, tapa Ah, dia. Ah, baik. Eh, uh, dari segi kata bahas banyak bahasa baharaja jadi lebih mudah. Mau lihat tu kata bila kata urju jatuh menarik. Yang pertama dari segi kalender zaman, yang kedua dari segi nazar tu baharaja. Yang ketiga, wamilgi hati kau niha. Dari segi kata keadaannya. Ah ha, keadaannya urdzah dia ni ah ha, ditakrifkan mazmuma tharirat qabtaq tharirat alhadmi Yang kecil saja jirenya ha, Yang kecil saja jire tengok 144 bait ya 144 lagi tak banyak ah ha, ah dia, dia kalau tulis pasal saja kecil saja 144 bait ah ha, kalau tulis dalamnya, berkali di dalam dia berkali-kali dalam mmm dua 30 gitu dia Hati mana jadi kecilkan Tapi Kita kita mengaji dengan qarah panjang ni bermaksud Sebab fa inna lafdho'ur juzatin kana bahwa telah tak ur juzah itu dan lum 'alal illati. Ayah menuju atas sedikit organ pada uf. pada pada pendapat Imam Ahmad berkata itu berlaku. Sekalipun tafuibun bainat al-biah harajah juga tafuibun bain. Ah, dia. Nah, habis na fikirlah daripada hurai yang nah, ini. Pauluhulak tuhah.